Чорінки повісті «Дивна історія» Стефана Лянге з книжки «Миротворець» читає автор Любко Дереш. Стефан зібрав рештки самовладання у п'єстук і почав розмірковувати над тим, що чекає на нього у Відні. Він повернеться до Андреа, вони помиряться і врешті Одружаться. Заведуть двійко діточок, і він працюватиме на кафедрі мовознавства аж до пенсії, викладаючи мовознавство молодим, цікавим, але загалом байдужим до чогось позамежового студентам. Він подумав про Веремію, турботи і марноту зусиль, з якою потрібно буде стати до Герцю, аби забезпечити свою родину стабільністю і добробутом. Але найбільше його непокоїло те, що за позірною влаштованістю його родини буде чорна, зяюча пустка. Він завжди відчуватиме, що не знає чогось головного, без чого кожна відповідь на запитання дітей тату а чому віддаватиме в серці болем за світлим незбутнім. Він жертвував цим незбутнім в обмін на право залишатися хорошою людиною. І в цьому було щось відчайдушне. дошкільне бажання бути, попри все, просто порядним чоловіком, за яким десь глибоко на дні його серця, сховане від світла і сторонніх поглядів, дрімало почуття самовдоволеності. Самовдоволеності, святенництва, блюзнірства. Ніби йому пощастило задешево хитрощами купити справді дорогу річ. Чувся в тому бажанні обман, за який припікала розпеченим залізом совість. Цей маленький гарячий шматок металу десь одразу під серцем. Йшло до опівночі, коли в розбурхану голову лянги почали приходити й зовсім страшні, а водночас і величні думки. А що, коли то все бісівська омана? Що, коли справді Господь є і кличе його до себе, але він, Лянге, збочив із прямого шляху, і зараз на своїй учті його душу готуються роздерти упері та демони? Що, коли він став жертвою полтергейсту, злого духа, про якого йому розказувала мати, врешті самого сатани і, перебуваючи у невидимих взаєминах із Штукенгайзеном, той підточує без того тонку нитку свого зв'язку з вічністю та світлом? Від цих думок всередині усе почорніло, світлий вогонь у серці закиптяв і пригас. Ланге, перебувши якось ніч відкараскавшись від сумбурних сновидінь, пішов зранку, як звично, до бібліотеки. Робота хутко повернула йому почуття спокою. Штукенгайзен дивився на нього з фоторепродукції з зацікавленням, хоч і з деякою грайливою насмішкуватістю теж. Раніше Лянге не зауважував, що безображення викликало в ньому стільки тонких, відкаліброваних емоцій. Він прикрив портрет Штукенгайзена паперами і зайшов зі свого планшета на електронну скриньку, аби написати листа науковому керівникові. Одначе, коли його присутність в інтернеті стала помітною для решти відвідувачів, до нього несподівано постукався сусід з Аубенштрасс 60, де вони з Андреа винаймали квартиру. Сусід теж мав стосунок до науки, але він розробляв програмне забезпечення. Пару раз Стефан заходив до сусіда на пиво, і загалом у них склалися стосунки, які можна було б вважати обережною дружбою. «Привіт, Стефане! Як справи?» Писав йому його сусід Алекс. «Що доброго у тебе?» Лянке зібрався вивелити все, чим переймався останні два місяці. Комп'ютерник Алекс міг виявитися тою людиною, котра розділила би його захоплення, але відчув, що немає на це сил. «Більш або менш, досліджую постать Себастьяна Штукенгайзена, лінгвіста. Чув про такого? Мені здається, тобі було би цікаво». «Не чув? Пошукаю», – відписував йому Алекс. «Слухай, як у тебе зараз справи з Андреа?» «Андреа?» – Стефан відчув поштрик страху. «Нормально. Ми трохи сварилися останнім часом. Їй не подобається, що я так довго у від'їзді, хоча попередньо ми про все домовились. А що?» «Ну, ти розумієш? Я вважаю тебе своїм другом, і тому вважаю своїм обов'язком повідомити дещо. Ну, давай». «Але я не хотів би тебе цим ранити. Я знаю, Стефане, ти людина емоційна». «Кажи вже!» – Стефан внутрішньо стиснувся в цятку, не бажаючи здогадуватись, що йому зараз напишуть. Якщо стисло, то пташка вилетіла з клітки. «Ти про що? Я про твою Андреа. Я знав, що цій жінці не можна довіряти. Це все жіноча підступність, Стефане. Господи, та що ж сталося?» «Коли ви розмовляли із Андреа востання?» «Ну...» – Стефан задумався і зрозумів, що справді. «Останній раз вони говорили досить давно. Певне тижні зо два тому. Будь ласка, Алексе, не тягни з мене жил, кажи. Твоя Андреа вже з місяць живе у вашій квартирі з якимось росіянином». «І з росіянином?» – набрав Стефан, відчуваючи, як тремтять його руки. Він не знав, що більше його приголомшило. Чи те, що його наречена зрадила йому, чи те, що вона зрадила йому з росіянином. Милий хлопець, ми з ним розмовляли вчора. Він тут навчається на економіста. Слухай, не бери близько до серця. Ці садистки не варті наших страждань. Ти чуєш мене? Так, дякую, Алексе. Дякую, що повідомив мені. Це важливо. Ти вчинив як справжній товариш. Нема за що. Сподіваюся, ще тебе побачити у себе за пивом. Ти справді в порядку? Я трохи хвилююся за тебе. Так, дякую, Алексе. Я в порядку. Мені треба відлучитися на якийсь час. Ще раз дякую. Тисну руку, друже. Давай, мужиче, До зв'язку. <му> Стефан Ледве стримуючи нудоту, пішов до туалетів і там вивергнув із себе весь свій сніданок. Стан його був жахливий. У нього підгиналися коліна, тремтіли руки і з очей самі собою капали сльози. Трохи опанувавши себе, сполоснувши обличчя холодною водою, він відчув, що готовий повернутися до читацької зали. У голові, в животі, в серці билось одне запитання. «Як вона могла?»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 Андреа зрозуміла, що обманювати вже недоречно. «Я хотіла тобі розповісти про це, коли ти приїдеш. Не хотіла казати тобі про це по інтернету». «Як ти сміла!» – гнівно написав він. «І відчув, що більше не бажає мати з нею нічого спільного. Ні слова більше. Бувай!» «Стефан!» – відписала вона. «Ох, уже ці імітації емоцій у чаті!»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 після чого Стефан із задоволенням заблокував її. Він вимкнув планшет і втупився у вікно, де знову, вкотре за цю зиму, падав сніг. Зима видалась особливо святковою у Львові. По якимсь часі Андреа зателефонувала йому на мобільний, але він не став турбувати себе відповіддю, а просто перевів телефон у беззвучний режим. Іще трохи посидівши біля вікна, він склав свої папери і пішов. На сьогодні його робочий день закінчився.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 Але, читаючи, Стефан несподівано наразився на думку, що історію з Андреа йому влаштував не інакше, як сам Штукенгайзен. Стефан відкрив портрет Штукенгайзена із Сарною. Мініатюрний чоловік із по дитячому округлим, гладким, а водночас строгим і мудрим обличчям. Майже карлик, тендітних розмірів і тендітної, здавалось би, натури. Однак очі видавали в ньому нетутешню безодню безодню якоїсь особливої, співчутливої любові, нового почуття, настільки свіжого, що Стефан злегка сп'янів. Все було просто, коли Штукенгайзен дивився на нього. «Це все ти!» – вигукнув він раптом, звертаючись до портрета. «Це все ти влаштував!» Кенгайзен дивився на нього, не заперечуючи, однак і не перебираючи на себе відповідальності. Він ніби чекав, коли ж Лянке зрозуміє його послання. Стефан на власну досаду розумів його. Тепер у нього не було причин повертатися до Відня, до смурного сімейного життя, яке він собі змалював. Тепер він мав можливість повністю віддати себе науці, присвятити себе Штукенгайзену знавству, розповісти про Штукенгайзена всьому світові. Лянге припустив, що, мабуть, так сходять з розуму. Спершу формують в уяві співбесідника, потім починають вести з ним діалог, а там, гляди, співбесідник почне відповідати. Тривоги Стефана, що їх він переборов ціною безсонної ночі, накинулися з новою силою. Що, коли він збирається продати душу дияволові? Розум продовжував галузитись у сумнівах. Що, коли то все хитро спланована акція темних сил? Що, коли саме так і забирають душу у простака обивателя? Жаскі питання пробирали його холодом до самих п'ят. У нього не було нічого, ні знань, ні досвіду, ні наставника, який допоміг би йому розібратися в тому, що відбувається з ним. Бо якщо то справді Бог зазирав у нього крізь дверне вічко душі, то робив він це напрочуд хитро, повністю позбавляючи Стефана будь-якого опертя, наче сподіваючись, що той зможе, як апостол Петро, пройтися по воді самою лише силою віри». «Боже, за що ти так випробовуєш мене?» – простогнав Лянге, вщент розбитий суперечливими думками. «Пожалій мене, безталанного!» Змордований буревієм почуттів, Лянге не счувся, як заснув. Прокинувся він у досвіта, аж під ранок, і почав молитися, аби Господь укріпив його у вірі і не дав піти хибним шляхом. Потім умився, поголився і, не снідаючи, пішов до найближчого костелу до сповіді. Все в ньому казало, що то марна затія, що він загрожує зараз запустити в собі ще один нищівний виток світоглядного конфлікту, адже він ніколи не ходив до церкви. Одначе лянги мовчки, зосереджено, неначе каріатида на носі човна, розтинав буремні хвилі свого розуму, тримаючи курс на берег. Невеликий костел був безлюдним. Лянге, ошелешений місцем, в якому опинився, докладав усіх зусиль, аби не втекти геть. Святі з ікон дивилися на нього строго, Христос в анатомічних деталях, зображений розіп'ятим на хресті, викликав болісне нерозуміння. Він почував себе нікчемним і розчавленим, і тільки ще більший страх за власну душу змушував чекати можливості душпастерської бесіди, аби розсіяти свої сумніви і прийняти захист у вірі. Врешті йому знудилося чекати, і він сам підійшов до конфесіоналу. У сповідальні вже сиділа якась пані і тихо, монотонним голосом щось розказувала священнику. Коли вона вийшла, Лянге підбіг до конфесіоналу і вскочив у кабінку, як у прірву. «Розкажи, сину, коли ти сповідався останнє?" Почув він м'який голос із-за перегородки, і Лянге тремтячим голосом сказав, «Отче, прийшов сповідатися вперше. Три місяці тому я приїхав до Львова з Відня, і відтоді моє життя кардинально змінилося». Лянге вийшов із костелу, злегка похитуючись. Серце і рот приємно гріли смак вина та обладки. Благодать, передана крізь вики через апостола Петра, від Сина Божого, прийшла до Нього і впокоїла Його. Він розказав святому отцеві про все, що мав на серці, починаючи від думок про навмисне вбивство росіянина, що замешкував тепер на Аубенштрасе 60, з його тепер уже колишньою нареченою, і закінчуючи своїми дикими припущеннями про те, що інтернет і нанотехнології – це науковий стрибок, завбачливо продуманий львівським генієм мовознавства початку 20-го століття. Ймовірно, Богом. Висповідавшись, він відчув, ніби отрута, що шумувала в ньому, вийшла, і розум його знову засяяв булою ясністю. Про майбутнє думалося неохоче. Він був увесь у теперішньому, в затишку Божої благодаті. Прийшовши додому, сів за свої папери і почав по-новому тверезим поглядом переглядати їх. Його зацікавила деталь, якій він раніше не надав значення. Похорони Штукенгайзена пройшли за дивних обставин. Його мали ховати на кладовищі за Дуклею, а що це спалося з уродинами отця настоятеля костелу Бернардинів у Дуклі, до містечка поспішили ще двоє отців із сусідніх поселень. Штукенгайзена мали відспівувати у костелі отців Бернардинів, одначе виявилося, що місцеві хлопи вирішили повернути всю історію на свій лад. Коли панотець прийшов до обійстя, де жила вдова Штукенгайзена, виявилося, що тіло Себастьяна вже забрали. Забрали його мешканці Дуклі – чоловіки, котрі бавилися з Себастьяном ще коли той був маленьким. Нічого не кажучи, вони понесли його на вершину Цергової гори, де вже було розкладено велику ватру. Беручи до уваги, що Цергова гора мала висоту понад 700 метрів і звалася також великою, слід уважати, що селяни були налаштовані рішуче, мов би якого царя його вклали на ложе з дров і розпалили під ваторою вогонь. Ліс був сухим, останній місяць виявився геть засушливим, і вогонь хутко огорнув тіло Штукенгайзена.